з'являлися все в більшій і більшій кількості. Та все ж таки Дарина з кінця. Обважнілий і підпилий пан обозний пішов спочити перед вечернею. Дарина ж відмовилася відпочивати і за порадою отця ігумена вийшла в монастирський сад. В душі таїлася надія зустрітися там з найдою, але сподіванка виявилась марною, найди ніде не було». Засмучена і трохи зображена, поволі йшла Дарина доріжкою густого фруктового саду, що прилягав до монастиря. В душі її почала розгорятись досада, самолюбство було уражене. Він повинен був мені розказати хоч би про Лебединський монастир, як виконав моє доручення і в якому стані знайшов черничок. Це обов'язок кожного посланця, адже там на хуторі він так турбувався про мене, так просив не ризикувати життя у небезпечній дорозі, а тепер наче й діла йому ніякого не має ні до монастирів, ні до вітчизни. Чому? Ох ці настирливі думки діймають, як мухи в спасівку, і нічим не відженеш їх. Промовивши останню фразу в голос, Дарина Бояського оглянулась навкруги, ніби злякавшись, що хтось міг підслухати її. Але в саду було тихо і душно, з жарким струменем повітря долинали звідкись пахощі меду і резиди. Дівчина повернула на вузчу стежку поміж широколистими яблунями і сіла на дерновій лаві. Попереду відкривалася узенька прогалина, через яку пролягала глибока долина, вся залита золотом, миготливим блиском. «Чому це мене так цікавить?» – кожен погляд його, кожне зітхання. «І чому мені прикро від його байдужості?» – думала Дарина. «Невже завжди мене засмучувало і тепер засмучує тільки те, що молодий лицар надів чорну рясу? Невже я тільки через любов до багатостраждальної вітчизни прагнув заглянути в душу цього чинця? Щоб вивідати, яка пані чи дівчина розбила його життя? Ні, тисячу разів ні!» Сама собі рішуче, мовила Дарина. Підводячись на ноги і стискуючи руками голову, у скронях в неї стукало, і в очах миготіли червоні іскри. Лицемірство і брехня. Ох, що ж це, вир якийсь? І берег тікай з під ніг. Від цієї думки серце Дарини болісно стислося, невимовно гостре підчас самотності й туги охопило її. Побоюючись зустрітися з ким-небудь стороннім у саду, вона подалася квапливо до монастирської церкви, Тим більше, що дзвін уже кликав до вечерні. У церкві було багато прочан, коли Дарина ввійшла туди. Незабаром потяглися в храм довгої чорної низької ченці. Вони зупинилися біля протилежного криласа. Дарина глянула в той бік і відразу ж побачила найду. Очі їхні зустрілися на одну тільки мить, але зразу ж найда потупив погляд і так і не обернувся до Дарини до самого кінця служби. Погано спала тієї ночі панна, і вранці встала сумна і збентежена. Цілий день провела вона знову в монастирі, але найда видно уникав зустрічі з нею, і Дарина була цьому рада, вона боялася. На третій день, під час раннього сніданку, отець Мельхіседек сказав своїм почесним гостям, що він допіру одержав листа від ігумені Лебединського жіночого монастиря, котру знову охопив великий страх бо митрополит Уніадський має намір за всяку ціну вирвати в неї монастир і повернути його в Уніадський. Митрополит спантиличує усіх, кажучи, що він, Мельхіседек, поширює тільки несправедливі чутки про королівські декрети, що король відхилив усі прохання схизматів та інтерцесії іноземних дворів, що схизма всюди буде знищена». А ті, що доброхіть не приймуть зараз же унії, будуть жорстоко покарані, і от деякі черниць, маловірні починають вагатися. А якщо хоч одна з них погодиться прийняти унію, то монастир загинув. Бо митрополит оголосив усім, що коли в монастирі хоч мала частина братії захоче перейти в унію, то такий монастир переходить уже до епархії митрополита Уніатського. А тому мати-ігуменя просить його, отця Мельхиседека, прислати їй автентичний список королівського декрету, а також когось із вірних статечних людей, щоб умовити і утримати маловірних. Я поїду, таточку, промовила Дарина, звертачись до батька. Ви обіцяли відпустити мене.